5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Cu 2 ani în urmă, aflat în căutarea unui alt premier obedient, după îndepărtarea lui Sorin Grideanu, președintele PSD Liviu Dragnea anunță că a găsit persoana potrivită din nou. Era vorba de Mihai Tudose, un aproape anonim deputat de Brăila și un foarte discret ministru al economiei în cabinetele conduse de Sorin Grindeanu și Victor Ponta. Despre Tudose, presa a aflat repede că a fost unul dintre cei doar nouă români care au renunțat de bunăvoie la titlul de doctor în primăvara lui 2016 după izbucnirea scandalului plagiatelor. O vreme, Mihai Tudose a fost și cadru didactic la Academia Națională de Informație a SRI. când doctorat a fost făcut pentru mine, pentru a acumula niște cunoștințe care să folosească în activitatea de la Comisia de Politică Economică, nu a fost când a început acel iureș cu plagiatele, pentru a nu intra în această moșcă, am renunț la, la titlul de doctor. Deci lucrarea mea de doctorat Am cumpărat-o pentru mine soa o am eu, și când a început circul Am dat-o înapoi că asta a fost Am trecut-o la pierderi Retur. Tudose a fost acceptat ca premier de președintele Iohannis, iar pe 29 iunie 2017 a primit și votul Parlamentului, nici el însă nu i-a făcut Pe plac lui Liviu Dragnea să dea o ordonanță care să-l scape pe liderul PSD De pușcărie, așa că în ianuarie 2018 a plecat singur din fruntea Guvernului și a lăsat calea liberă Pentru noul premier al PSD, în plin război rece, pe 26 iunie 1963, președintele american John F. Kennedy a făcut o vizită de solidaritate cu locuitorii Berlinului, la doi ani după construirea zidului ce împărțea orașul între vestul capitalist și estul comunist. Peste 120.000 de oameni s-au adunat în fața primăriei să asculte discursul lui Kennedy. All three men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, the Toți oamenii liberi, indiferent unde trăiesc, sunt cetățenii Berlinului. Și deci ca om liber, mă am îndreptat să spun ich bin ein Berliner, a spus Kennedy. Sunt berlinez, a vrut să spună Kennedy și așa a fost înțeles Dar berliner ești și un tip de gogoașă berlineză Și unii s-au amuzat pe marginea unui alt înțeles al frazei lui Kennedy Ich in în berliner, adică sunt o gogoșică berlineză La noi cred că ar fi spus Sunt o Merdenă, <laughs> Sunt un Mateus. Una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului a avut loc acum 27 de ani în finala campionatului european, când Danemarca a învins Germania. Deci o surpriză plăcută. Da. Brian Laudrup, unul dintre jucătorii vedete ai danezilor, a povestit la BBC în 2012 cum era înainte de marea finală. Me on the night before the final. Stefan Effenberg de la Naționala Germaniei M-a sunat înaintea meciului și m-a întrebat Dacă face în schimb de tricor la final I-am zis că da, nicio problemă Dar tonul vocii lui spunea că meciul va fi O chestiune de 2-3 4-0 pentru Germania Povestea Laudrup Finala s-a încheiat însă cu 2-0 pentru Danemarca. Nemții erau deținătorii titlului mondial, iar danezii nici măcar nu se calificaseră la acel campionat european. Ei au luat locul Iugoslaviei, care fusese descalificată, întrucât țara era într-un război civil marcat de atrocități teribile. Danezii au avut la dispoziție numai 10 zile să adune echipa și să treacă granița în Suedia, vecină, unde s-a jucat în 1992 Europeanul de fotbal. La 27 de ani distanță, poate repetăm scorul împotriva Germaniei. Mamă ce bine ar fi. Băi, eu mă mulțumesc cu 1-0. <laughs> Unul dintre cele mai importante filme din istorie, realizate de Charlie Chaplin, Goana după aur, a avut premiera pe 25 iunie 1925. Filmul spunea povestea personajului preferat al lui Chaplin, micul vagabond, plecat și el, ca mulți americani dornici de îmbogățire, să caute aur în Alaska. Pe drum, însă, găsește nu doar aur, ci și marea lui dragoste. Versiunea din 1925 este din epoca filmului Mut, dar pelicula a fost relansată în 1942 cu Chaplin pe post de narrator al propriei povești. Anul următor a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun sunet și cea mai bună muzică. În fine, ultimul concert al lui Elvis Presley a avut loc pe 26 iunie 1977. Circa 18.000 de oameni au venit la Indianapolis să vadă acel spectacol, în care Elvis a apărut pe scenă palid, supraponderal și lipsit de energie. Așa cum arăta de ceva vreme de altfel, el nu era în turneu de retragere, dar n-a mai apucat să susțină alt concert pentru că a murit după nici două luni, pe 16 august 1977. Elvis și-a luat cumva adio de la public cu melodia Can't Help Falling In Love. Why men say only fools run. Would it be a sin If I can't help Falling in love with you Like a river flows